Cârtirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Filipen 2 cu 14. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. 1 Petru 4 cu 9. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. 1 Corinteni 10 cu 16. A cârti este fapt celor nerecunoscători și fără simțire. Cel ce lucrează de bunăvoia sa și nu silit, de ce cârtește? Mai bine este de a nu lucra nimic decât a lucra cu cârtire, deoarece se pierde și ceea ce a fost făcut deja. Sfântul Ioan Gură de Aur Uricios lucru este cârtirea, că ceea este vecină cu blasfemia. Cel ce cârtește este nerecunoscător față de Dumnezeu, este blasfemiator de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă diavolul nu vă poate împiedica de a face bine, voiește în alt mod aș deșerta ura lui asupra noastră. Dacă nu poate cu iubirea de slavă șartă cu lipsa de minte, apoi bagă în sufletul celor slabi cârtirea. Sfântul Ioan Gură de Aur Lucrarea lui Dumnezeu amestecată cu cârtirea din partea lucrătorului este o jertfă necurată care nu trebuie adusă în frățietate Sfântul Vasile cel Mare. Toate neputințele oamenilor le rabdă Dumnezeu, dar pe omul care cârtește nu lasă nepedepsit, Sfântul isac al nimivei.